Сівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга шоста «Пісня Сюзанни» Дванадцятий куплет Джейк і Калаген один. Дону Калагену часто снилося його повернення до Америки. Зазвичай сни починалися з того, що він прокидається під високим, безкраєм небом пустелі, яким пливуть оті пухнасті хмари, що їх бейсболісти називають янголами. Або у своєму парафіяльному ліжку в місті Салемзлот, штат Мен. Не було різниці, в якій саме місцині це відбувалося. Його завжди переповнювало почуття полегшення, і відразу ж діяв базовий інстинкт – помолитися. «О, Господи, дякую тобі! Спасибі, Господи, за те, що це був лише сон, і я нарешті прокинувся». Зараз він не спав, і не мав щодо цього жодних сумнівів. Він зробив великий оберт у повітрі, побачивши, що такий же точно попереду нього робить Джейк. Загубив одну сандалію, почув скиглення юка і протестуючи гримання Едді, почув клаксони таксі, цю піднесену вуличну музику Нью-Йорка. А крім того, почув ще дещо: проповідника. Судячи з голосу, той уже гнав по повній, принаймні на третій швидкості, можливо, на форсажі, пролітаючи крізь незнайдені двері. Калеген вдарився ще об ободвірок і відчув вибух пекучого болю. Тепер його кісточка і взагалі нога в тому місці заніміла. Дзвоники Тодишу дзеленчали прискорено, ніби платівка на 33,1 обертів на хвилину програвалася зі швидкістю 45 обертів на хвилину. Його перештовхнуло крізь супротивні повітряні течії. І раптом замість гнилої атмосфери печери дверей він вдихнув запах бензину і автомобільних вихлопів. Спершу вулична музика, тепер вуличні парфуми. Якусь мить існувало два проповідники. Позаду ревів Хенчик. «Тримайтеся! Двері відчиняються!» А попереду волав другий. «Славімо Господа, брати мої!» Істинно славімо Господа на другій Авеню! Знову двійця! зринуло в голові Калегена. Часу на цю думку вистачило, а тоді двері позаду нього захряснулись, і лишився тільки один Божий закликайло на другій Авеню. Калеген ще встиг подумати Ласкаво просимо додому, сучий сину. Вітаємо тебе з поверненням до Америки. І тут таки приземлився. Два. Гепнувся він добряче, загальмувавши на руках і колінах. Останній трохи захистили джинси, хоча і самі подерглися. А от з обідрених покриттям тротуару долонь, як йому здалося, зліз не менше, ніж акер шкіри. Почув співтроянди, потужний і безтурботний. Калаген перекинувся на спину і, щирячись від болю, подивився в небо. Підніс собі до обличчя скривалені сверблячі долоні. З лівої руки йому на щоку скрапнула кров, мов сльоза. «Звідки ти, курва-мама, взявся тут, мій друже?» Здивувався одягнений в якусь сіру робу негер. Схоже, він був тут єдиним, хто зауважив драматичне повернення Дона Калагена до Америки. Вирічивши очі, він дивився на розпастаного на тротуарі чоловіка. «З країни ос!» – промовив Калаген і сів. Руки йому невимовно пекло, а тепер ще щиколотка очуняла. Почала жалітися голосними няв-няв-няв зойками болю, що перфектно синхронізувався з його прискореним серцебиттям. «Давай, хлопче, іди собі. Зі мною все гаразд. Катай звідси». Як скажеш, братчику, до скорого. Чоловік у сірій робі якийсь трудар щойно після зміни, подумав Калеген. Рушив геть. Лише подарував Калегенові останній погляд, все ще дивуючись, але вже з зародками сумнівів щодо побаченого. Обійшов невеличкий натовп, що слухав вуличного проповідника, і зник з очей. Калаген звівся на ноги і зійшов на одну зі сходинок, що вели до входу в Хамаршольдплазу, роздивляючись, чи нема де Джейка. Не побачив його ніде. Подивився в інший бік, чи не побачить незнайдених дверей. Але вони, звісно, вже зникли. «А тепер слухайте мене, друзі! Слухайте, я кажу! Бог, я кажу! Бог – це любов! Я хочу почути від вас алілуя!» «Алілуя!» – промовив хтось з вуличного натовпу, не так, щоб дуже вкладаючись душею у цей вигук. «Амінь, кажу вам! Дякую вам, братова! А тепер слухайте, бо тепер надійшов час випробування для Америки, і Америка провалює це випробування. Ця країна потребує бомби, не нової вбивчої, а Бога-бомби. Я питаю вас, де ваша алілуя?» «Джейку!» – крикнув Калаген. «Джейку, де ти? Джейку!» «Юк!» – це був голос Джейка. Він лементував, що сили. «Бережися, Юк!» Почулося скиглення. тривожний гавкіт, який Калаген будь-де впізнав би. Відтак, верещання заблокованих коліс. Клаксон. І глухий грюк. Три. Калаген забув про забиту щиколотку і пекучі долоні. Оббіг тих людей, що скупчилися перед проповідником. Усі вони як один обернулися до проїжджої частини, і проповідник теж обірвав свою промову. І побачив Джейка. Той стояв на другій авеню перед жовтим таксі, що встигло зупинитися за якийсь дюйм від його ніг. З-під задніх коліс все ще курився синюватий димок. Обличчя шокованого водія витягнулося в бліде о. Між ногами в Джейка зіщулився юк. Як на калагена, пухнастик шалапут виглядав лиш дещо ошелешеним, а так з ним все було гаразд. Знову грюкнуло. І знову грюк. Це Джейк молотив кулаком по капоту таксі. Сарака сліпа, волав Джейк до блідого витягнутого о по той бік лобового скла. Грюк, Чому ти. Грюк, не дивишся. Грюк. Куди ти придурку їдеш? Грюк Грюк. Ану, віддячому, сракопуде. гукнув хтось з того боку вулиці, де зотер десятки роззяв уже зібралися подивитися на забаву. Відчинилися двері таксі, звідти виліз височенний гелікоптер у довгій африканській сорочці Дашикі. Так вона називається, пригадав Калаген, у джинсах і величезних мутантських кросівках з бумерангами по боках. На голові мав феску, яка додавала його і без того значному зросту якоїсь аж екстремальної височини. Калаген прикинув на око, що в цьому жахливому бородані, котрий вовком втупився у Джейка, десь футів шість з половиною, у Калагена йойкнуло всередині. Він поспішив у напрямку назріваючої сутички. Почалапав, ледь свідомий того, що одна нога в нього – боса. Вуличний проповідник теж рушив туди, де розвивався скандал. За цією машиною на перехресті стало інше авто. Його водій, котрому було байдуже все, окрім його власних планів на цей вечір, натиснув на сигнал обома руками. І висунувся з віконця, заволавши. «Їдь, Абдул, ти загородив усю дорогу!» Джейк не звертав уваги. Він був украй розлючений. Цього разу гепнув по капоту обома щепленими докупи кулаками, геть чисто як той Рад сорізо в опівнічному ковбої. Грюк «Ти ледь не задавив мого друга, придурок ти! Ти хоч коли-небудь дивишся?» Грюк «Куди їдеш?» Не встиг Джейк знову гепнути щепленими кулаками об капот таксі, що він, в збирався робити, аж допоки не отримає сатисфакції. Як водій ухопив його за праве зап'ястя. «Перестань ти, нікчем не панку!» закричав водій злющим і, надиво, високим голосом. «Я тобі кажу...» Джек зробив крок назад, вириваючи руку з пальців водія. І враз блискавичним рухом, якого і Калген не встиг зауважити, вихопив скобури в себе під пахвою Рюгер. І приставив до водійського носа. «Що ти сказав?» Напосідався Джейк на того. «Що ти мені сказав?» «Так ти визнаєш, що їхав занадто швидко і ледь не задавив мого друга?» «Ти скажеш мені, що не хочеш померти отут просто посеред вулиці з діркою в голові?» «Що ти мені на це скажеш?» Жінка на протилежному тротуарі, чи то через те, що побачила револьвер у руці Джейка, чи то гнюхом відчувши його вбивчий запал, заверещала і кинулась на втюки. А вслід за нею ще кілька людей. Решта скупчилися на бровці, перечуваючи запах крові. Неймовірно, один з них, юнаку надітому задом наперед кашкеті, гукнув. «Давай, пацан, провентилю цього верблюжого жокея!» Водій відступив назад на два кроки. Очі в нього вибалушилися. Руки він підняв до плечей. «Не стріляй у мене, хлопчику, прошу!» «Тоді скажи, що ти вибачаєшся!» – проривів Джейк. «Якщо хочеш жити, благай в мене прощення! І в нього! І в нього!» Лице в Джейка було мертвотно-біле, окрім маленьких рожевих цяток на вилицях. Очі широко розплющені і вологі. Дон Калаген найкраще бачив те, що йому подобалося найменше, як тремтіло дуло Рюгера. «Кажи, що тобі дуже шкода, що ти так їхав. Ти безвідповідальний мазефакер. Давай, кажи зараз же! Зараз же!» Юк заскиглив і промовив «Ейк!» Джейк подивився вниз на нього. Скориставшись цим, водій вхопився за револьвер. Калаген цілком пристойно зацідив йому справою і водій розпластався напередку у своєї машини. Феска злетіла йому з голови. Водій, що був зупинився позаду, мав достатньо місця, щоб об'їхати переднє таксі з будь-якого боку. Але він так і стояв, продовжуючи давити на клаксон і волати. «Їдь уже, приятелю! Давай йдіть". Дехто з глядачів з того боку Другої Авеню навіть зааплодували, ніби перед ними розгортався спортивний бій у Медисон-Сквер-Гарден. І Калаген подумав, «Це ж не місто, а геть чисто божевільня. Знав я це і раніше, та призабув. Чи тільки зараз зрозумів». Вуличний проповідник, чоловік з бородою і довгим білим волоссям, що розсипалося йому по плечах, стояв тепер біля Джейка, і коли Джейк хотів було знову націлити свого ругера, він неспішно, делікатно поклав руку на зап'ясток хлопця. «Заховай зброю до кобори!» – сказав він. «Прибери її геть! Ісусом тебе благаю!» Джейк поглянув на нього і побачив те, що нещодавно бачила Сюзанна. Чоловіка страшенно схожого на Хенчика, за роду Манні. Джейк засунув револьвер назад до кобори. Тоді нахилився і підняв юка. Пухнастик заскаволів, потягнувся до Джейкового обличчя своїм писком на довгій шиї. І почав лизати хлопцеві щоку. Тим часом Калаген, узявши водія за руку, повів його до кабіни. Він намацав у себе в кишені і тиснув водію в руку десятидоларову купюру. Либонь половину з усіх тих грошей, що вони примудрилися зібрати перед тим, як вирушити у це веселе сафарі. «Все, край!» – сказав він водію, сподіваючись, що промовляє це за спокійливим тоном. «Без пошкоджень, без образ». «Їдь собі своєю дорогою, а він піде своєю». А тоді, поза кабіну, гаркнув на того, щоби зупину давив на клаксон. «Ти, член невмиваний! Сигнал у тебе працює! Дай врешті йому перепочинок і перевір свої фари!» «Цей малий байстрюк наставляв на мене зброю», – сказав таксист. Помацав голову, чи є на ній його феска, і не знайшов. «То всього лише модель», – заспокійливо приказував Калган. Як ото кожен може зібрати собі іграшкового набору? Воно навіть дробинками не стріляє. Я тебе запевняю, що... Аго, друже!» Вигукнув вуличний проповідник. А коли таксист обернувся до нього, проповідник вручив тому вицвілу червону феску. Приладнавши її собі на голову, таксист, схоже, став більш схильним до примирення. Навіть розважливішим, ніж після засунутої йому в руку калагеном десятки. Той, що був, зупинився позаду нього, знову натиснув на клаксон свого старого крокодила Лінкольна. «Ти хоч вкуси мене за задній бампер, ти мавпи шматок!» Крикнув йому таксист, і Калаген просто вибухнув сміхом. Він рушив у бік Лінкольна. Таксист хотів було приєднатися до нього, але Калаген поклав руки йому на плечі і зупинив. «Дозволь мені владнати справу. Я духовна особа. «Змушувати лева спокійно лежати перед зягням – це моя робота». Вуличний проповідник підійшов уже достатньо близько, щоб почути ці слова. Джейк уже опинився за кулісами події. Він стояв біля фургона проповідника, оглядаючи юкові лапи, аби впевнитися, що той не поранений. «Брате!» – звернувся проповідник до Калагена. «Чи можу я спитати про твоє віросповідання?» «Дізнатися твою алілуя, кажу, я твою точку зору на Всевишнього». «Я католик», – відповів Калаген. «Отже, моя точка зору на Всевишнього така. Він чоловік». Вуличний проповідник простягнув йому свою велику жилаву долоню. Як Калаген і очікував, рукостискання виявилося таким сердечним, що ледь не розтрощило йому пальці. Інтонація і легкий південний акцент цього чоловіка навели Калагена на думку про Фугорна легорна з мультиків «Ворнер-Бразерс». Фугорн – горластий нахабний півень. «Я Ерл Гарріган», – відрекомендувався проповідник, не відпускаючи зі своїх лещат Калагенових пальців. «Церква святого бога бомби Брукліну і Америки. Радий познайомитися з тобою, отче». «Я зараз трохи ніби в неофіційному стані», – проказав Калаген. «Якщо хочеш, зви мене патером, Або краще Доном. Доном Калагеном». «Хвала Ісусові, отче Дон!» Калаген зітхнув, вирішивши, що хай буде і отець Дон. Він підійшов до Лінкольна. Тим часом таксист, увімкнувши напис «Зміну закінчено», уже поїхав геть. Перш ніж Калаген встиг заговорити до водія Лінкольна, той виліз йому на зустріч власною персоною. Сьогодні Калагену випав вечір знайомств із довготелесами. Цей сягав десь під шість футів тридюйми, дюйми, а ще на додачу мав велике черево. «Усе гаразд», – сказав йому Калаген. «Пропоную вам сісти назад до кабіни і їхати звідси». «Нічого не гаразд, поки я сам не вирішу, що все гаразд», – заперечив йому містер Лінкольн. Я записав номер того Абдула, а від тебе, живчуку, я хочу отримати ім'я і адресу того парубка з собакою. І також бажаю поближче роздивитися той пістоль, який ви щойно... Ой-ой, відпусти! Преподобний Ерл Гарріген вхопив містера Лінкольна за руку і вивернув її йому за спину. А тоді почав виробляти щось цікаве з його великим пальцем. Калагену не було видно, що саме. Поганий кут зору. «Бог так сильно любить тебе», – приказував Гарріган тихесенько на вухо містеру Лінкольну. «А навзаєм він бажає від тебе, чорноротого лайномета, лише щоб ти сказав мені «алілуя» і поїхав звідси своїм шляхом. То скажеш мені «алілуя»?» «Ой-ой, відпусти! Поліція! Поліція!» Єдиний полісмен, що міг опинитися зараз у цім кварталі, це офіцер Бензик, а він уже виписав мені вечірній штраф і пішов собі геть. Зараз він мусить бути у Денніса, сидить там і їсть свої горіхові вафлі з подвійним беконом. Слава Богу, тож пропоную тобі гарненько поміркувати про це. За спини містера Лінкольна пролунав хруст, почувши який Калаген аж здригнувся. Йому не хотілося думати, що то так хруснув палець містера Лінкольна. Проте ніщо інше йому в голову не спало. Містер Лінкольн задар до неба голову на товстій шиї і видав довгий вереск щирого болю. «Ти краще скажи мені, алілуя, брате!» порадив йому преподобний Гарріган. «Або заради слави Бога нашого понесеш додому свого великого пальця в нагрудній кишені!» «Алілуя!» Прошепотів містер Лінкольн. Кольор обличчя в нього став вохристим. Калеген подумав, що то частково від помаранчевого відтінку світла вуличних ліхтарів, якими, певно, замінили флуоресцентні його часів. Хоча самі лише ліхтарі навряд чи так перетворили це обличчя. «Добре. А тепер скажи «амінь». Як скажеш, тобі одразу покращає». А -а «Амінь». «Славімо Бога!» Славімо і Ісуса, пустіть мене, відпустіть мій палець. Ти приберешся звідси? Перестанеш блокувати перехрестя, якщо я відпущу. Так, без усяких таких нісенітниць і дурниць, славімо Ісуса. Так. Гарріган нахилився ще ближче до містера Лінкольна. Губи його зупинилися менш як за півдюйма від великого чопа з жовто-помаранчевого воску що стерчав із вуха містера Лінкольна. Калаген дивився на це причаровано, цілковито захоплений дійством. Усі інші невирішені питання і недосягнуті цілі на якийсь час він забув. Священник уже схилявся до думки, що якби Ісус мав у своїй команді Ерла Гарігна, скоріш за все на хресті довелося попинитися Пілату. «Мій друже, скоро почнуть падати бомби. Божі бомби!» І ти мусиш вибрати, чи хочеш бути серед тих, хвалімо Ісуса, хто кидатиме з неба ті бомби, чи залишитися внизу серед мешканців селищ, котрих розриватиме на шматки. Я так розумію, зараз не той час і місце, щоб тобі зробити свій вибір і приєднатися до Ісуса. Але ж ви гарненько про це подумаєте, правда, сер? Напевне, містер Лінкольн трохи запізнився з відповіддю. Бо преподобний Гарріган зробив ще щось із завернутою за спину рукою цього достойника. Той видав новий, пронизливий, відчайдушний вереск. «Я питався тебе, чи гарненько ти про це подумаєш?» «Так, так, так. Тоді сідай до своєї машини та їдь геть. І Бог благословить тебе і вбереже». Гарріган відпустив містера Лінкольна. Той позадкував від нього з виболушеними очима. І заліз до машини. Замить він уже їхав другою авеню. І то швидко. Гарріген повернувся до Калегена і промовив. «Католики попадуть до пекла, отче Дон. Ідолопоклонники, кожен з них без винятку. Вони поклоняються культу Марії. А папа? Краще мені навіть не починати про нього. А втім, знав я кілька непоганих хлопців-католиків. І ти, я не маю в цьому сумнівів, належатимеш до них». Може, мені вдасться вимолити, щоб ти перемінив свою віру. Та й без того я здатен молитвами провести тебе крізь полум'я. Він озирнувся на тортуар навпроти будівлі, котру тепер, схоже, називали Хамар Шольт Плаза. Бачу, моя паства розбралася. Перепрошую за це, сказав Калаген. Гарріген знизав плечима. Та що там, люди не дуже приходять до Ісуса влітку, промовив він по-діловому. Вони лише трохи задивляються на мою вітрину, а потім повертаються до своєї гріховності. От зима – то час для серйозного хрестового походу. Треба лише напнути якусь халабуду, де холодного вечора зможеш нагодувати їх гарячим супом і гарячою проповіддю». Він поглянув на Калагенові ступні. «Здається, ти загубив одну сандалію, мій друже-папіст». Знову пролунав автомобільний сигнал. Їх об'їхало якесь чудернацьке таксі. Калагановіця машина здалася якоюсь оновленою версією старого мікроавтобуса Volkswagen, Та ще й пасажир звідти щось їм прокричав. Навряд чи привітання з Днем народження. Отже, якщо ми не заберемося спосеред вулиці, самої віри може не стачити, аби вберегти нас. Чотири З ним все гаразд. Сказав Джейк, опускаючи Юка на тротуар. «Мене перемкнуло, правда? Я вибачаюсь». «Цілком зрозуміло», – заспокоїв його преподобний Гарріган. «Який цікавий собака. Я ніколи в житті не бачив чогось схожого на нього. Слава Ісусові!» І він нахилився до Юка. «Це мішана порода», – напружився Джейк. «Він не любить незнайомих». Юк продемонстрував, як він їх не любить, як не довіряє незнайомцям, витягнувши голову назустріч руці Гаррігана і притиснувши вуха, щоб його зручніше було гладити. А ще й вишкирився до проповідника, ніби вони з ним були старі, добрі друзі. Тим часом Калаген роззирався навкруги. Це був Нью-Йорк, а в Нью-Йорку люди мають звичку займатися власними справами і не лізти до чужих. Проте Джейка все ж таки бачили зі зброєю. Калген не міг знати, скільки людей його бачили, але знав, що й одного буде достатньо, якщо той заявить. Можливо, і тому ж офіцерові Бензику, котрого згадував Гарріган, І тим самим створить їм неприємності, тоді, коли вони їх найменше потребують. Він подивився на Юка і подумав. «Зроби мені ласку, не промовляй нічого, гаразд?» Джейку, може вдасться видати тебе за якийсь новий гібрид коргі або бордер-коллі. Але щойно ти почнеш балакати, все полетить коту під хвіст. Тож зроби мені ласку, помовч. Гарний хлопчик, сказав Гарріган. І після того, як Джейків друг якимсь чудом не відповів йому юк, випростався. Я дещо маю для вас, отчодон. Заждіть хвильку. Сер, нам справді треба... І для тебе, синку, в мене є дещо. Хвалімо Ісуса, дорогого Господа нашого. Але спершу це не займи кількох секунд. Гарріген побіг відчиняти бокові дверця та свого незаконно припаркованого старого доджа, зазирнув до фургона і почав ритися там. Калеген якийсь час чекав, але відчуття спливаючих секунд швидко стало нестерпним. Сер, вибачте нам, але ось вони. Вигукнув Гайріген і позадкував від фургона, тримаючи на двох вставлених у задники пальцях правої руки пару поношених коричневих мокасинів. — Якщо в тебе розмір менший від дванадцятого, ми можемо наштовхати газет. Якщо більший, гадаю, тоді ти просто невезучий. — Дванадцятий якраз мій, відповів Калаген, не забувши подякувати і заразом похвалити Бога. Найкомфортнішими для нього було взуття одинадцятого з половиною розміру. Але ця пара теж годилася якнайкраще. Тож він зі щирою вдячністю взумок касини. «А тепер ми...» Гарріген обернувся до хлопця і сказав. «Жінка, яку ви шукаєте, сіла в таксі прямо там, де в нас відбувався скандальчик. І було це більше як півгодини тому». Він утішив себе усмішкою, дивлячись, як швидко міняється вираз обличчя у Джейка. З першого шалешення, потім радість. Вона сказала, що розпоряджається інша, що ви мусите знати, хто така інша, і куди ця інша її веде. «А вже ж, у Діксі пік», – вигукнув Джейк. «На розі Лекс і 61-ї. Отже, ми ще стигнемо її перехопити. Але тільки, якщо рушимо зараз же, вона...» «Ні», – перебив Гарріген. «Жінка, котра говорила до мене...» Вона говорила всередині моєї голови, і, ясно як дзвіночки, слава Ісусові, сказала, що ви мусите спершу зайти до готелю. «Якого готелю?» – спитав Калаген. Гарріген махнув рукою вздовж 46-ї вулиці в бік плаза-парк Хаяту. «От того, що неподалік, вона звідти сюди і була, підійшла». «Дякуємо тобі. А вона не казала, чому ми мусимо туди піти?» «Ні». Промовив безтурботно Гарріган. Гадаю, якраз у той момент інша почула її і змусила замовкнути. А тоді вона зупинила таксі і поїхала геть. «Якщо рушати, то...» – почав Джейк. Гарріган кивнув, але разом з тим підняв напумливо палець. «Беззаперечно, але пам'ятайте, що божі бомби впадуть. Не зважайте на зливи благословення. Це для занудливих методистів та засмальцованих єпископіанців». Падатимуть справжні бомби. І ще хлопці. Вони обернулися до нього. Я бачу, що ви, друзі, такі ж божі створіння, як я сам, бо я чую запах вашого поту, хвалити Ісуса. Але як щодо тієї леді? Щодо тих леді? Бо, по-правді, я таке певен, що їх було двоє. Як щодо них? «Жінка, яку ти бачив, вона з нами», відповів Калаген після недовгого вагання. «Знаю, все гаразд. У мене сумніви», – сказав Гарріган, – «бо в книзі сказано, славте Бога і славте Його святе слово. Стережися чужинки, бо мед із уст її капає, і ноги її ведуть до смерті, кроки її простують до пекла. Відсторони твою дорогу геть від неї, і не наближайся до дверей її дому». Проголошуючи ці слова, він тримав вузлувати руку, піднятою, у благословляючому жесті. Тоді опустив її і знизав плечима. «Там не зовсім так. Тепер у мене вже не та пам'ять на святе письмо, як було замолоду, коли я проповідував Біблію на півдні, разом із моїм батьком. Але, гадаю, ви вловили суть». «Книга приповідок», – промовив Калаген. Гарріген кивнув. «Розділ п'ятий. Слава Богові!» Він відвернувся і втупився поглядом у будівлю, що здіймалося у нічне небо поза ним. Джейк зробив крок, щоб іти геть, але Калаген зупинив його доторком руки, хоча коли хлопець запитально підняв брови, Калаген лише похитав головою. Він сам не розумів, навіщо. Єдине, чого він був певен, це те, що з Гаррігеном у них ще не все відбулося. «Це місто насичене гріхом і хворе на беззаконня. Нарешті промовив проповідник. «Істинний Содом і непідробна гомора. Готова ціль для Божої бомби, яка беззаперечно прилетить з неба. Скажемо Алілуя, скажемо Солодкий Ісусе і промовимо Амінь. Але саме це місце, воно гарне, добре місце. А ви, хлопці, це відчуваєте? «Так», – відповів Джейк. «Ви це чуєте?» «Так». Відповіли в один голос Джейк і Калаген. «Амінь. Я боявся, воно припиниться, коли зруйнували маленьку крамницю делікатесів, що простояла тут багато-багато років. Але ж ні. Ці янгольські голоси…» «Так, говорить, ган уздовж променя», – промовив Джейк. Калаген озирнувся до нього і побачив, що хлопець схилив на бік голову. На його обличчі застиг вираз безжорної причарованості. Джейк проказав. Так говорить Ган і говорить голосом Канкала, який дехто називає янгольським. Ган відкидає Кан той. З веселим серцем безвинного він відкидає багряного короля і саму дискордію. Калаген витріщився на нього переляканими очима, але Гарріген діловито кивав, ніби все це колись уже чув, а може, і справді чув. Після крамнички делікатесів тут було пустище, а потім побудували оце, другу хамершольдплазу. І я подумав, ну от тепер кінець, і доведеться мені звідси переїжджати, бо хватка в сатани міцна, і його копита залишають глибокі відбитки в землі, і не ростиме там ані квітка, ані якийсь злак. «Скажете, сіла? Він здійняв руки вгору, свої покручені старечі руки. З ознаками наближення хвороби Паркінсона. Підняв обличчя до неба з тим одвічним виразом піднесення й покірливості. «А вона так і співає!» – сказав він і опустив руки. «Сіла!» – промурмотів Калаген. «Правду ти кажеш. Дякуємо тобі». «Це квітка!» – сказав Гаріан. «Одного разу я пішов туди подивитися. У холі, скажіть же, хтось одягує. Я кажу там у холі». Між вуличними дверми і ліфтами тими, що возять на верхні поверхи, де бозна скільки доларів крутиться. Є крихітний садочок. Він освітлюється сонцем крізь високі вікна. Той садочок оточено оксамитовими шнурами. І табличка є там. «Дарунок корпорації тет, На честь родини Промінь та в пам'ять про Гілеат». «Справді?» – радісна усмішка освітила лице Джейка. «Саме так, як ти розказуєш, сей Гарріген?» «Хлопче, що б мені вмерти, якщо я брешу Бог «Боох-бомба! А посеред усіх там квітів росте одна єдина дика троянда. Та така гарна, що я, як її побачив, заридав, як оті, що ридали біля вод Вавилонських, великої ріки, що тече повсіон. І люди, що заходили і виходили звідти, з їхніми кейсами набитими прибутками сатани, багатько з них плакали теж». Плакали і йшли собі далі у своїх клятих бізнесових справах, ніби вони так нічого й не розуміють. «Вони розуміють», – м'яко сказав Джейк. «Знаєте, що я думаю, містере Гарріген? Я думаю, що Троянда стала їхньою сердечною тайною. І якщо будь-хто загрожуватиме їй, більшість із тих людей, щоб їх захистити, будуть битися. Може й на смерть». Він поглянув на Калагена. «Отче, нам треба йти». «Так». «Непогана ідея», – погодився Гарріган. «Бо якщо очі мене не обманюють, сюди суне офіцер Бензик. І краще б нам уже десь зникнути, перш ніж він добереться. Я радий синку, що твій кудлатий приятель залишився неушкодженим». «Дякую, містере Гарріган». «Славімо Бога! А з нього ж така сама собака, як і з мене. ж? «Так, сер», – широко усміхнувся Джейк. «Стережіться тієї жінки, хлопці». Вона вклала свою думку мені до голови. Я називаю це відьматством. І вона була вдвох. А то двійнята, або, як то кажуть, твім, промовив Калаген. І сам не усвідомлюючи, що збирається робити, поки того не зробив, широко перехрестив проповідника. Дякую тобі за благословення. Хоч би і язичницьке воно було. Явно розчулився Ерл Гарріген. А тоді повернувся в той бік, звідки наближався патрульний Нью-Йоркського поліційного департаменту. І бадьоро вигукнув. «Офіцери Бензик, приємно вас бачити. А що то у вас, чи бува не джем на комірі? Славімо Бога!» І поки офіцер Бензик роздивлявся свій форманий комір, шукаючи на ньому сліди джему, Джейкі з Калагеном накивали п'ятами. П'ять «Ого-го!» Стиха видихнув Джейк, коли вони наблизилися до яскраво освітленого готельного ганку. З білого лімузина удвічі більшого за будь-який із бачених у житті Джейком, а він їх бачив чимало. Якось батько навіть узяв його з собою на вручення Ембі, вилазили регочучі чоловіки у смокінгах і жінки у вечірніх сукнях. Здавалося, вони йдуть безперервним потоком. «Таке справді, погодився Калаген. «Нас із тобою принесло як ото з чортових зубів та підмідні труби. Геш?» «Нам тут взагалі не місце. Цю роботу мусили робити Роланд Зедді. Планувалося, що ми займемося пошуками Кельвіна Тауера. Очевидно, щось вважало інакше. «Краще б те щось двічі помислило», – похмуро проказав Джейк. «Хлопець і, св... Хлопець і священник з одним револьвером на двох». Курям насміх. Хіба є в нас шанси, якщо в Діксі Пік сидить і чекає на свій вихідний день кодло вампірів і підлого люду? Калаген промовчав на це, хоча його лякала сама думка про перспективу рятування Сюзанни з Діксі Пік. Що то за казання ти проголошував про Гана? Джейк похитав головою. Сам не знаю, та й майже не пам'ятаю, що я там наказав. Гадаю, що це мені передалося через доторк. І знаєш, звідки? Від Мії? Хлопець кивнув. Юк дріботів позаду майже впритул, ледь не торкаючись своїм довгим писком джейкових литок. Я також ще дещо отримав. Я знову бачив того негра у тюремній камері. Там грало радіо. Воно йому розповідало, що померли отакі-то люди. Кеннеді, Мерлін Монро... «Джордж Гаррісон, Пітер Селлерс і Пхак Рабен. Хто знах, хто він такий?» «Гадаю, це либонь та в'язниця в Оксфорді у штаті Міссісіпі. де якийсь час тримали одету Голмс». «Але ж ти бачив чоловіка. Не Сюзанну, а чоловіка». «Так, з вусами щіточкою, у смішних маленьких окулярах у позолоченій оправі, схожого на чарівника з дитячої казки». Вони зупинилися на межі яскравого світлового кола перед входом до готелю. Швейцар у зеленім фраку оглушливо дув у срібний свисток, підкликаючи таксі. «Так ти гадаєш, що то був Ган? Негер у тюремній камері. То був Ган?» «Я не знаю», – замотав розпачливо головою Джейк. «Там було ще щось пов'язане з Доганом, але все так змішалося». І все передалося через доторг. «Так, але не від Мії, не від Сюзанни, не від тебе чи мене, я гадаю...» Джейк перейшов на шепіт. «Я гадаю, мені спершу варто розібратися, хто такий той чорний чоловік, і який він має стосунок до нас. Бо, боюся, те, що я бачу, надходить із самої темної вежі». Він значуще подивився на Калагена. На деяких рівнях ми підібралися до неї дуже близько, і тому для катету особливо небезпечно бути не разом, як зараз. На деяких рівнях ми вже просто перед нею. 6. Джейк перебрав цілком і повністю на себе лідерство. Щойно він з юком на руках пройшов крізь обертові двері в холл і поставив пухнастика шалапута на вимущену плитками підлогу. Калеген гадав, що хлопець навіть сам не помітив, як це відбулося. І це лебонь на краще. Якби він усвідомлював, що робить, це могло б похитнути його самовпевненість. Юк делікатно принюхався до власного відображення у стіні з зеленого скла. А тоді пішов у слід за Джейком до реєстратури, акуратно цокаючи кігтями по чорно-білих мармурових квадратах. Калаген ішов поряд з ним, сам усвідомлюючи, що дивиться на майбуття і намагаючись не дуже наочно витріщатися навкруги. «Вона була тут», – сказав Джейк. «Отче, я ледь не в очі її бачу. О, Бог їх. І її, і мію». Калаген не встиг відповісти, бо Джейк уже опинився біля стійки. «Благаю прощення, мем», – промовив він. «Моє ім'я – Джейк Чемберс. «Чи нема у вас для мене якогось листа або пакунка? Чи ще чогось? Його могла залишити або Сюзанна Дін, або міс Мія?» Жінка на кілька секунд втупилася поглядом у Юка. Юк дивився вгору на неї зі щирою усмішкою, демонструючи свій чималенький набір зубів. Мабуть, вони її збентежили, бо вона, насупивши брови, відвернулася від пухнастика і почала вивчати екран свого комп'ютера. Перепитала. «Чемберс?» «Так, мем», – підтвердив він з найкращої з тих своїх інтонацій, що годилися для розмови з дорослими. Давно вже не траплялося в нього потреби її використовувати, але вона нікуди не поділася, як з'ясував Джейк, і моментально знайшлася. «Я маю для вас послання, але не від жінки. Воно від чоловіка на ім'я Стівен Кінг». Вона посміхнулась. «Гадаю, це не той знаменитий письменник». «Ви його знаєте?» «Ні, мем», – відповів Джейк, скоса глянувши на Калагена. Ніхто з них до недавнього часу не чув про Стівена Кінга, але Джейк розумів, що його супутника від цього імені могли трижаки взяти. Калаген наразі не здригнувся, але рот його перетворився на тонку лінію. «А вже ж», – сказала вона, – «я гадаю, це доволі поширені ім'я та прізвище, чи не так?» Можливо, по всіх Сполучених Штатах є досить нормальних Стівенів-Кінгів, котрі б бажали, аби він, ну не знаю, як сказати, втихомирився. Вона видала короткий нервовий сміх, і Калаген здивувався, що могло її так збурити. Юк, який тим менше скидався на собаку, чим довше його роздивлялися. Можливо. Проте Калаген думав, що тут справа радше в Джейку. Щось у ньому ніби шепотіло. Небезпека, а може, навіть стрілець. Безперечно, він мав у собі щось таке, що відрізняло його від інших хлопчаків, і то дуже. Калаген пригадав, як він вихопив з кобори свій ругер і приставив його дуло до носа таксисту. Так ти визнаєш, що їхав занадто швидко і ледь не задавив мого друга? Волав він, і його палець на корку став аж білим. «Ти скажеш мені, що не хочеш померти отут, просто посеред вулиці з діркою в голові». Хіба так реагують на ледь не фатальний інцидент звичайні 12-річні хлопці? Калаген вважав, що ні. Він подумав, що жінка по той бік стійки мала всі підстави нервуватися. А про себе він усвідомив, що їхні шанси в Діксі Пік тепер здаються йому трохи кращими. Не набагато, та все ж таки. 7. Джейк, мабуть, відчувши деяку нестандартність, подарував жінці найкращу з тих своїх посмішок, що годилися для спілкування з дорослими. Але, як на Каллигана, вона занадто скидалася на Юкову. Забагато зубів. «Хвилинку!» – промовила жінка, відвертаючись від них. Джейк кинув на Каллигана запитальний погляд. «Що це з нею?» Каллиган знизав плечима і розвів руками. Жінка пішла до шавки в дальньому кутку, відчинила її, пошукала в коробці, що стояла всередині, і повернулася до стійки, тримаючи конверт із логотипом «Плаза Парк». На ньому було написано ім'я Джейка і ще щось напівдрукованими напіврукописними літерами. Джейкові Чемберзу. Це правда. Вона поклала конверт на стійку і підштовхнула до Джейка, намагаючись не торкнутися його пальців. Джейк узяв конверт і швидко його промацав. Усередині відчувався якийсь згорток. І ще щось. Тверде, вузьке, довгасте. Він надірвав конверт і витяг звідти паперову складку. У ній загорнуто білий пластиковий прямокутник готельної магнітної картки. Послання написано на цупкому блокнотному аркуші з заголовком «Телефонуймо всім балакунам». Там містилося лише три рядки. «Дат-ачам, дат, -ачам, дат Не переймайся, ти маєш ключа! Дадачат, схорони. Дивись, Джейку, ключ червоний!» Джейк подивився на магнітну картку. Просто в нього на очах вона почала набирати кольору і майже миттєво перетворилася на криваво-червону. «Поки не було прочитано лист, вона не могла почервоніти!» – посміхнувся Джейк цій своїй загадкового кшталту думці. Підняв голову, щоб побачити, чи помітила рецепціоністка трансформацію магнітної картки. Але та вже займалася якоюсь іншою справою на іншому кінці стійки. А Калаген роздивлявся пару жінок, котрі щойно зайшли з вулиці. Хай він і канонік, відзначив собі Джейк, але наледі йому скинути очима святе діло. Джейк знову подивився на папірець і якраз вчасно, щоб прочитати останній рядок. Дадачам, Чам, дада Гуч, дайте хлопцю пластиковий ключ». Кілька років тому мати з батьком подарували йому на Різдво хімічний комплект фірми «Тайко». Користуючись інструкцією, він наколотив собі тоді невидимого чорнила. Написані тим чорнилом слова вицвітали майже так само швидко, як зараз зникав цей рядок. Тільки зблизька, уважно придивившись, можна було прочитати те, що він писав колись тим своїм нахімічним чорнилом. Але напис на цьому паперці зараз зник зовсім. І Джейк знав, чому. Він виконав своє призначення. У ньому більше не було потреби. Те саме і зі словами про те, що ключ буде червоним. Цей рядок також почав вицвітати. Тільки перший залишився, ніби йому ще потрібно було про це нагадувати. «Дадачам, дадача, не переймайся, ти маєш ключа». Чи справді це Стівен Кінг надіслав йому це послання? Джейк мав щодо цього сумніви. Скоріш за все, це хтось з інших учасників цієї гри. Можливо, навіть Роланд або Едді. Використали це ім'я, щоб привернути його увагу. Та як там не є, а з моменту їх прибуття сюди відбулося вже цілих дві події, які його вельми підбадьорили. Перша – це спів Троянди. Вона співала голосніше, ніж раніше навіть попри те, що на порожній ділянці було зведено хмарочос. По-друге, через 24 роки після того, як він створив Джейкового супутника, Стівен Кінг все ще залишався живим. І був тепер не просто письменником, а знаменитим письменником. Чудово. Поки що все котиться як так у правильному напрямку. Джейк ухопив за руку отця Калагена і повів його в бік подарункової крамнички. На звуки коктейльного піаніно. За ними, тицяючись у ноги Джейкові, задріботів іюк. Під стіною вони побачили ряд телефонів готельної мережі. «Коли відповість операторка?» – напоумлював Джейк. «Скажи, що бажаєш поговорити зі своєю знайомою, Сюзанною Дін, або її подругою Мією». «Вона спитає в мене номер кімнати», – засумнівався Калеген. «Скажи, що забув. Пам'ятаєш лише поверх, дев'ятнадцятий». «Звідки ти?» «Дев'ятнадцятий, повір». «Гаразд», – погодився Калаген. Пролунало два гудки, а тоді операторка запитала, чим вона може допомогти. Калаген їй пояснив. Його з'єднали, і в якомусь із номерів на дев'ятнадцятому поверсі почав дзвонити телефон. Джейк бачив, як священник спершу заговорив, потім почав слухати. На його губах блукала легка зачудована посмішка. За кілька секунд він повісив слухавку. «Автовідповідач. У них там апарати, що приймають вхідні дзвінки і записують повідомлення. Який чудовий винахід!» «А вже ж!» – погодився Джейк. «Принаймні, ми тепер знаємо, що її в кімнаті нема, і нікого вона не залишила там наглядати за її майном». «Але про всяк випадок...» Він торкнувся сорочки в тому місці, де під нею тепер ховався рюгер. По дорозі через хол до ліфтів Калаген запитав, «А що нам треба в її кімнаті? Сам не знаю». Калаген торкнувся його плеча. «Гадаю, знаєш». Широко відчинилися двері середнього ліфта, і Джейк у супроводі юка зайшов усередину. За ними і Калаген, хоча Джейку здалося, що той був трохи завагався. «Може й так», – погодився Джейк, коли кабіна рушила вгору. А може, ти і сам знаєш також?» У Калегена раптом обважнів шлунок, ніби він щойно добряче наївся. Він подумав, що зайва вага – його страх. «Я гадав, що позбавився цього», – промовив він, «коли Роланд звільнив від нього церкву. Я думав, що справді його позбавився. Деякі негаразди повертаються попри нашу волю». Вісім Джейк був готовий, якщо доведеться випробувати свій чудесний червоний ключ на всіх підряд дверях 19-го поверху. Але ще раніше, ніж вони його досягли, він уже знав, що їм потрібен номер 1919. Калаген також знав, і Піт виступив йому на лобі гарячою плівкою. Його трусило. Навіть Юк знав. Пухнастик тривожно заскавчав. «Джейку», – засумнівався Калаген, – «треба по нам це діло обдумати. Та річ небезпечна. Гірше того, вона злотворна. Ось саме тому ми й мусимо її забрати», – терпляче відповів Джейк. Він зупинився перед номером 1919 і крутив у пальцях магнітну картку-ключ. З-за дверей і з них, і крізь них – Сочилося якесь гидотне бреніння, ніби спів якогось апокаліптичного ідіота. На нього накладалося дисонансне дзеленькання дзвіночків. Джейк знав, що куля така потужна, що може відправити тебе в Тодеш. А в тому темному і здебільшого бездверному просторі дуже легко загубитися назавжди. Якщо навіть знайдеш шлях до іншої версії Землі, там пануватимуть неприродні сутінки, ніби сонце перебуває в стані безперервного затемнення Ти її бачив? спитав Калаген. Джейк похитав головою. А я бачив, промовив нудно Калаген і витер рукою собі злобапід. Щоки в нього стали кольору свинцю. У ній око. Гадаю, це око Багаряного короля. Мабуть, це частка його, що опинилася там в пасті, і вона скажена. Джейку, віднести цю кулю туди, де повно вампірів і підлого люду? Слух короля. Це все одно, що Адольфу Гітлеру подарувати на день народження атомну бомбу. Джейк чудово розумів, що чорна тринадцятка здатна наробити величезної, можливо, безмежної шкоди. Але він також знав і дещо інше. Отже, якщо Мія залишила чорну тринадцятку в цій кімнаті, а сама пішла туди, до них, вони про неї дуже скоро дізнаються. І примчать по неї на своїх великих блискучих машинах. Раніше, ніж ти встигнеш помолитися. «Чому би нам не залишити її Роланду?» – спитав жалібно Каллеген. «Ага», – кивнув Джейк, – «гарна ідея. Краща за ту, щоб віднести її до Діксі Пік». Але ми не можемо залишати її тут. А тоді, не чекаючи, поки Калагенс проможеться ще щось сказати, він встромив червону магнітну картку в щелину над дверною ручкою. Почулося гучне клац, і двері прочинилися навстіж. «Юк, залишайся тут, перед дверима!» «Ейк!» Пухнастик сів, смішно обхопив за карлючкою хвоста собі лапи і подивився на Джейка за непокоєними очима. Перш ніж зайти всередину, Джейк стиснув своїми холодними пальцями зап'ястя Калегена і промовив жахливі слова. «Пильнуй свій розум!» Дев'ять Мія залишила світло ввімкнутим. Проте після того, як вона пішла звідси, кімнату номер 1919 наповнили неприродні сутінки. Джейко пізнав, що воно таке. «Темрява Тодишу». Бреніння пісні ідіота і дзеленькання линули з шафи. «Не спить», – стривожився він. «Раніше вона спала, принаймні куняла, але вся ця тяганина її розбурхала. Що мені робити? Чи вистачить скриньки і торби для боулінгу, щоб їй залишатися безпечною?» Чи маю я хоч щось, чим міг би зробити її безпечнішою? Якісь чари? Якийсь сігул? Коли Джейк торкнувся дверцят шафи, Калаген сконцентрував усю свою волю. А мав він її достатньо, щоб утриматися від втечі. А тональне гудіння зі спорадичним брясканням дзвіночків гнітило йому і слух, і душу, і здоровий глуст. Він добре пам'ятав придорожню станцію. Як він тоді заверещав, коли чоловік у відкрив скриньку? Якою ловкою була та штука у скринці? Вона лежала на червоному оксамиті і крутилася, дивилася на нього. І вся злостива скаженість Всесвіту була сконцентрована в тому безтілесному захланному погляді. «Я не втечу, не побіжу, якщо це може витримати хлопчик». Я теж витримаю. А тож, але цей хлопчик був стрільцем. Відчуйте різницю. Він був чимось більшим за дитя К. Він був ще і всиновленим дитям Роланда з Гілеаду. Хіба ти не бачиш, як він зблід? Заради Христа йому страшно не менше, ніж тобі. Тримайся, чоловіче. Можливо, це можна було поважати збоченням. Але помічена ним надзвичайна блідість Джейка його зміцнила, а потім йому в голові закрутився шматок старої, безглуздої пісеньки. Він почав його наспівувати собі під ніс і ще краще заспокоївся. Бігаймо, бігаємо довкола шовковиці, мугикав він собі під носа. Мав подоганяла ласку, мав подумала, що то лише забава. Довкола шовковиці – старовинна англійська дитяча лічилка. Куплети про мавпу і ласку було додано в США на початку ХХ століття. Джейк обережно відчинив шафу. Всередині виявився кімнатний сейф. Джейк виставив на нього цифри 1919, -19, але це не подіяло. Він зачекав, поки механізм сейфа перевстановиться. Обома руками вони тремтіли, витер собі під із лоба. І спробував знову. Цього разу він вибрав 1999, і дверця та сейфа автоматично відчинилися. Бриніння Чорної Тринадцятки і контрапунктне дзвякання дзвіночків Тодишу разом посилилися. Крижені пальці цих звуків здавалося порпаються у їхніх головах. Вона ж може заслати далеко, думав Калаген. Достатньо лише трішечки послабити свій захист. Відкрити торбу, відкрити скриньку, і тоді, ой, Леле, куди полетиш? Оп, тут тобі і ласка. Разом з тим він розумів, що щось у потаємній глибині його душі хоче відчинити цю скриньку, прагне цього. І в цьому прагненні він був не сам, бо бачив, як укляк на колінах перед сейфом Джейк, немов богомолець перед вівтарем. Калаген простягнув неймовірно важку, як йому відчувалося руку, щоб зупинити хлопця, аби той не брався за торбу. Немає різниці, зупиниш ти його чи ні. прошепотів чийсь голос в його мозку. Цей голос навіював сонливість і був вельми переконливим. А проте Калаген тягнувся рукою, ухопив Джейка за комір занімілими до нечулості пальцями. Ні. промовив він. Не треба. Голос його звучав безбарвно, безвільно, депресивно. Коли він потягнув Джейка в бік, хлопець, здавалося, рушив як в уповільненій зйомці, чи під водою. Кімната тепер наповнилася якимсь хворобливим жовтим світлом, яке, бува, заливає пейзаж перед страшною бурею. Коли Калеген сам укляк перед відчиненим сейфом, йому здалося, на коліна він опускався цілу хвилину то почув голос чорної тринадцятки, тепер ще гучніший, ніж до того. Голос наказував йому вбити хлопчика, перерізати йому горло і напоїти кулю, освіжаючою живою кров'ю. Відтак і самому Калагену буде дозволено вистрибнути з вікна готелю. І всю дорогу вниз до сорок шостої вулиці ти славитимеш мене. Запевняла його чорна тринадцятка, абсолютно ясним, тверазим голосом. «Роби вже!» – зітхнув Джейк. «Ой, та роби вже, що сказано! чор з ним?» «Ейк!» – гавкнув Юк від дверей. «Ейк!» Обидва не звернули на нього уваги. Потягнувшись до торби, Калеген раптом згадав свою останню зустріч із Барлоу, королем вампірів. Типом номер один кажучи внутрішньою мовою Калагена, котрий прибув до містечка Салемзлот. Пригадав, як він зіткнувся з ним у будинку Марка Петрі, як батьки Марка лежали мертві на підлозі біля них вампіра з розтрощеними черепами, а їхні жахики раціональні мозки перетворилися на жиле. «Коли падатимеш униз, я дозволю тобі шепотіти ім'я мого короля». Шепотіла чорна тринадцятка. «Багряного короля!» Калеген дивився, як його руки хапаються за торбу. Хто знає, що там було раніше, а зараз на ній був напис «Тільки страйки на доріжках серединного світу». І йому спливла згадка про те, як спершу був засяяв його хрест якимсь неземним світлом, що відігнало барлов, а потім знову почав темнішати. «Відчиняй!» – нетерпляче вигукнув Джейк. «Відчиняй! Я хочу її побачити!» Юк гавкав тепер, уже безперервно. Далі по коридору хтось крикнув. «Та вгамуйте вже нарешті того собаку!» І теж був проігнорований. Калаген обережно витяг з торби скриньку з дерева привидів. Скриньку, що блаженно і тихо довгий час простояла за кафедрою його церкви у кальї Тепер Він її відкриє. Тепер Він споглядатиме чорну тринадцятку у всій її розкішній величі. А потім помре вдячний.